מזמור קכה שיר המעלות הבותחים באדוני, כהר ציון לא ימות לעולם ישב. ירושלים הרים סביב לה, ואדוני סביב לעמו, מעתה ועד עולם. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. למען לא ישלחו הצדיקים בעבלתה ידיהם. היטיבה אדוני לטובים ולישרים בליבותם והמתים עקלקלותם, יוליכם אדוני את פועלי האוון. שלום על ישראל.